побачити свій дім. Нічого він не вгледів, не встиг. Проминувши зелене озеро, озеро посеред вулиць, на якому Максим учився плавати і рибалити, ловивши штаньми золотих маленьких карасиків і жаб'ячих пуголовків, і яке тепер його не зворушувало, засипали брудним снігом, сажею, цеглою, трісками і шматками бляхи від розбомбленої касарні, що стояла при березі. Проминувши це озеро, колона повернула ліворуч, і тепер уже зовсім стало ясно, що таки дійсно вони йшли на цвинтар. Ось пройти ще цією вулицею, звернути праворуч у возенький селенків перевалок, і тим перевалком вийти на Ярмаркову площу, пересікти її навскіз, і вже там є брама, через яку всі входять, але не всі виходять». За тією брамою там їх і чекає мармуровий янгол. За тим передбаченням усе й відбувалося. Це вражало, а також вражало те, що скільки вони пройшли, а ніде ще не стріли жодної живої душі. Навіть собаки. Нижком кожен, і Максим теж, хотів, щоб стрівся, бодай, хоч якийсь випадковий знайомий, щоб хоч знали люди або хоч хто-небудь коли і куди їх поведено, щоб знали, що вони тут пройшли в останнє власними своїми ногами, пройшли в Ось колона звернула у вузеньки селенків перевалок, ось. Але далі цього перевалочка колона не пішла. Вона зупинилась, геть виповнивши його вщерть, бо він був зовсім вузенький, і так стояла. Люди перепочивали тілом, і мучилась душею. Хтось ще був здібний мучитись. Це все-таки мала бути лише коротка пауза, а потім вони вийдуть на ярмаркову площу, зроблять останніх пару сот кроків, і... Проте з цього перевалочка колона далі не пішла. Виявилося, що мета її маршруту була саме в цьому перевалочку. Це був досить великий одноповерховий будинок селенка. Тобто... Колись це був будинок селенка якогось купця чи архірея чи генерала. Максим так добре й не знав того, хоч проходив повз нього безліч разів. А не знав тому, що пізніше слава цього будинку геть затьмарила імена попередніх господарів. А був тут пізніше штаб Духоніна, а потім ЧК. Може, відтоді і Янгол той плаче там так тужно. Потім тут був військовий клуб. Нарешті контора і клуб Радгоспу Свобода. А тепер? А тепер тут, здається, мав би також бути клуб. Якісь люди шпарко і галасливо працювали в ньому. Чіпляючись по вікнах, як мавпи, вони прибивали грати. Пристосовували. За 10-20 хвилин усе було готове. Дім купця чи архірея Селенка – було пристосовано до нової функції. У цей дім і було впаковано всю колону. Запхнули її, натоптали, придавили колінами, рушницями і кулеметами і замкнули. Варта розташувалася по менших прибудівках та в коморах, у дворі, начальство і управління по сусідніх дімках. І нова тюрма зафункціонувала. Всередині в тім домі двері були повиривані і стіни порозвалювані, так що він знутра являв собою майже суцільний зал із коридорчиком. У цей зал і у цей коридорчик і насипано було повно людей. Вони кишили купою один на одному, топталися по головах, по ногах, вкладувалися, вмощувалися, а над усім гнітюча-гнітюча тривога. Страх і якесь внутрішнє ниття, як зубний біль. Соломонова теза про пісок пустель, мабуть, саме отут була б найбільш доречна, і його ота теза про хробаків. Максим роздумував над цим, лежачи серед людського звалища і спостерігаючи з нудьгою все навколо себе, і вже майже визнав за ним рацію, за Соломоном цепто, «Господи!» Сама думка, що Соломон міг мати рацію, вбивала. Зрештою, все тут убивало, весь цей світ убивав, а таким, мабуть, мав рацію. Звалені в купу, в звалище, всі ці істоти, а це вже були тільки істоти, ні. Пісок пустель. Помалу втрачали зовсім свою людську подобу. Максим давно знав, що людина у певних обставинах може швидко звірити, Обертаючись часом у тварину, бачив це сам і не раз, але так, от оголено і у такому темпі і масштабі, цього ще не бачив, і тут же пригадував знову слова Соломона про вагоме і штучне, про те, що відвіюється, і про те, що лишається. І от штучно відвіялися, лишилося вагоме. У тюрмі панувала ядуха, злоба. Люди починали нагадувати собою диких істот, що на малій площі, як в ямі, намагалися видертися геть по головах собі подібних, топчучи одне одного на смерть. Вони шукали рятунку в загибелі ближнього, в зненависті, у тому, в чому рятунку ніколи не було і ніколи не буде. Над людським звалищем у смороді, лахміття випарів, ямахоркового диму тяжка, як сам той дим, стояла зловісна, брудна лайка. Люди гризлися за місця біля вікон, за те, хто з них був, чи є ворог народу, а хто ні, хто правильно по заслузі сидить у цій буцигарні, а хто безвинна жертва. Гризлися за те, хто чесно жив, а хто з німцями співпрацював, хто любить совєтську владу, а хто ненавидить. Причому все те говорилося як найголосніше, щоб чула варта за дверима, щоб чула карнач, а той сам Заєць. Люди билися кулаками в груди і клялися, і проклинали, і дубасили словами один одного, а від слів приходили до кулаків. Все це вирувало, ворушилось як мурашник, ні, як черва. А посередині того коловороту лежали Максим і Костик хлопець дрібно тремтів він ніколи не був у такій ямі і його дитяче серце огортав панічний жах а максимове серце огортала туга ні нудьга любов ідеї бог честь ха-ха-ха бриніли соломонові слова його дух витав тут як дух злого генія аж максимові ставало моторошно Серед ув'яздених найбільш горлатим, найбільш відданими Сталінові і партії, найбільш чесними, виставляли себе ті, що були вчора підручними у Зайця. Поліцаї із любови до мистецтва, гестапівські попихачі і ті заплічних справ майстри, що так по мистецькому орудували намиленою мотузкою. Вони били себе в груди і напосідалися на всіх інших» тероризуючи їх своїм горлатим пащикуванням. Інші гризалися, нагадували крикунам учарашні, тоді вибухав і стояв божевільний клекіт, клекіт оскаженілих людей. Тюрма аж стогоніла від лютого ревища. І раптом, раптом усе вривалося. Люди заклякали, аж стукаючи лобами об підлогу, тиснулися у кутки, стогнали і хрестилися – згадуючи Бога і Царицю Небесну, і лежали тихо-тихо, шепочучи молитви. Це над дахом проходив смерть. Там гули літаки, налітаючи черговою хвилею на місто і бомблячи його з низького лету. Люди шаленіли від жаху. Вони вилипали у підлогу, тремтіли і говорили тільки пошепки, ніби боячись, щоб їх не почула, пролітаючи над дахом, Смерть. Але літаки пролітали, і... і тоді за ними вслід зривався скажений вихор Матюкні, у Бога, у Богородицю, в Янголів, усіх святих і їхніх заступників. Розквитавшись так із літаками, бралися знову до перерваної баталії, і знову все, як було і перед тим, клекіт і ревище. І ось серед такого ревища, як його завершення... Зринає нагло істеричний голос, то, скориставшися з маленької паузи, якась істота б'є себе кулаком у груди, ридає і вигукує «А усьому цьому винні вони, оті газетчики і коректори різні, вони позводили нас з ума своїми газетами».